Jina lake linapotajwa wengi hupata fikra za vituko na ucheshi uliomjaa ila hali wengine wakimkumbuka kwa hekeka zake wakati akiwa kiongozi wa wasanii chini Uturuki ilikuwa majira ya laher ya Jumapili Septemba 12, mwaka kwenye hospitali moja ya kijeshi inayohudumia askari na raia, aliposaliwa mtoto wa kiume ambaye hii leo tunamulika maisha yake japo kwa kutasari tu. Huyu ni Ahmed Mumtaz Taylan hapa nchini na maeneo mengine kwa wanaofuatilia tamthilia mbalimbali wanamfahamu mbali. kama Bayram. msani huyu alizaliwa na kukulia kati kati ya viunga vya jiji kuu Ankara huko nchini Uturuki alivutiwa sana ara msuala ya usanii wa kucheza filamu na muziki baada ya makundi ya vijana wenzake kujishughulisha na tasnia hiyo hata hivyo ilimchukua hadi alipofikisha umri wa miaka ishirini 24 alipopata fursa ya kushiriki rasmi katika uigizaji na watu kumtambua japokuwa alikuwa anza kujishikiza na usanii hapo kabla tailand alimaliza masomo ya chuo kikuu kupitia Heshi Tepe University State Conservatory baada tu baada kutunukiwa shahada yake mapema mwaka 1989 akajiunga na asisi ya sanaa ya taifa ya baki huko alifanya kazi hadi mwaka tisini na 93 alipoaacha na kwenda njino jerumani mpaka mwaka 1994 niwa na na mtayarishaji filamu na muziki maarufu kule kweli barani Ulaya Roberto Ciuli huyu ni mtaliano mkongwe ambaye anamiliki taasisi ya ukuzaji vipaji na kumbi za sanaa za maonyesho ya theater anderu iliyopo uko mjini Mulhei baada ya miaka miwili kule Ujerumani Thailand ambaye hapa namtambulisha kama Bayram alifanya kazi katika taasisi kadha za serikali zinazohusika na masuala ya sanaa nchini Uturuki Aki wa kama mwongozaji sana msaidizi na pia akapata nafasi ya mshauri wa sanaa wa meneja mkuu Bayram amecheza nafasi nyingi za michezo ya kuingiza ikiwamo sinema na tamthilia kwenye televishon tangu mwaka 1996. Huyu ni mwanzilishi mweza wa chama cha taifa cha wasanii nchini Uturuki, detis ambaye alichaguliwa kuwa rais wa kwanza wa taasisi hiyo kabla ya hapo alikuwa katibu mkuu wake wakati inaanzishwa na hata hivyo alijiuzulu nafasi hiyo ya uraishi mwaka Mbili na sita Pamoja na kwamba alicheza mechezo mingi na kushirikishwa kwenye runinga na kumbi mbalimbali mbali. sifa kubwa za kimataifa zilianza kumiminika kwake pale aliposhiriki tamthilia ya vichekesho ya Leila El Mechnoune humo anajulikana kama Iskanda Ilipotimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Uturuki ambayo ni sawa sawa na saa za Tanzania February mbili mwaka sita dunia ikapokea ujio wa tamthilia Bambe kabisa iliyokuja kutikisa mioyo ya mashabiki hii ni Hyatt Sarkizi hapa kwetu tunaiita Desire na humo katika na mtaalamu huyu wa na utekeshaji Bayram. Asali huyu msomi na kipenzi cha Waturuki amejishindia tuzo kadha kadha za kitaifa na kimataifa. Sikiwamo sile maarufu za ismet kuntai za mwaka 2002 mbili mbili. akiwa mwongozaji bora katika mchezo wa kuigiza wa misafir Sahnelesi. Baadaye pia akabeba tuzo ya mwigizaji bora wa International Kazan Muslim Film Festival za nchini Urusi. Mwaka 2020 aka tunaokiwa tuzo nyingine kubwa ya mwigizaji bora wa Golden Orange kupitia sinema ya gelinichi kubwa zaidi Bayram ameshiriki kwenye sinema Ilmas and Johan iliyoshindanishwa kwenye tuzo maarufu duniani Oscar. Mchekeshaji mm, huyu Hodari wake Aisha echi mwaka 2007 hata hivyo ndoa yao ikapasukia mbali mwezi Machi mwaka elfu mbili, mbili iko imedumu kwa miaka mitano tu na ikiacha ndoa hiyo bila mtoto hata mmoja Ahmed Muntaz amecheza tamthilia sinema na michezo ya kuingiza zaidi ya miya moja na kufikia sasa anakadiriwa kuwa na utajiri wa karibu shilingi bilioni kumi za kitanzania